Сьогодні ми читаємо «Ім'я вітру», тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Можете також перейти на Twitch канал та підписатися там та спілкуватися в чаті, якщо ви хочете бути на прямих трансляціях, коли ми записуємо ці читання. Розділ 69. Вітер і прихильність жінки. Протягом наступних двох витків новий плащ зігрівав мене під час періодичних походів до Імрі, де мені вперто не щастиво знайти денну. У мене завжди була якась причина перейти річку, взяти в деві книжку, побігати з трепом, порати в Еуліані, але справжньою причиною була денна. Кілін продав решту моїх виправнювачів, мої опіки гоїлися, а мій настрій покращувався. У мене з'явилися гроші на такі розкоші як мило та друга сорочка на заміну тій, яку я втратив. Того дня я пішов до імрі, по басалові ошурки, яких потребував для поточної роботи, великої симпатичної лампи з двома випромінювачами, які я залишив собі. Я сподівався виручити за неї чималі гроші. Те, що я постійно купував матеріали для рукотворства за річкою, може видеться дивним, але річ була в тому, що купці біля університету частенько користалися... Зліни студентів і підвищували ціни. Я вважав, що, я вважав, що заради можливості заощадити пару гріж, другий можна й пройтися. Покінчивши за своєю справою, я попрямував до Еуліяна, девох стояв на своєму звичному місці, притулившись спиною до дверей. Я виглядав твою дівчину, сказав він. Розготований тим, наскільки передбачуваним я маю вигляд, я маю видаватися, я проборчав, вона не моя дівчина. Девок закотив очі: гаразд, ту дівчину, денну, Даян Даяне, чи як там вона? себе тепер називай, Я її не чув і не бачив. Навіть пороз... позапитував про неї, і її вже цілий виток ніхто не бачив. Означає, що вона, напевно, пішла з міста. Це для неї нормально. Вона так робить, коли тільки заманеться. Я постарався нічим не виказати своєго розчарування. Не варто було так себе обтяжувати, сказав я, але все одно дякую. Я це робив не тільки для тебе, зізнався дивох. я і сам до неї небайдужий. Та невже, якого мого нейтральніше промовив я. Не дивися на мене так, я тобі зовсім не конкурент. Він криво посміхнувся, принаймні, не в цьому випадку. Може, я й не з вашої університетської братії, але бачу місяць ясної ночі. Мені вистачає розуму не пхати руки в один вогонь двічі. Сильно зніяковівши, я відчайдушно постарався знову узяти під контроль вираз свого обличчя. Зазвичай я не допускаю, щоб на моєму лиці вільно відображалися емоції. Отже, візденною станчіон і досі збиткується з мене через те, що я Упадав за дівчиною удвічі мовочою за себе. Він ніяково знизав широкими плечима. Незважаючи на все це, я досі до неї небайдужий. Зараз вона передусім нагадує мені мою найменшу сестричку. «Як давно ти її знаєш?» – спитав я. Зацікавившись. «Я б не сказав, що дійсно її знаю, хлопче, але зустрів я її...» «Два роки тому чи що?» «Ні, не так давно. Може, рік із хвостиком. Тому...» Девох провів обома руками крізь біляве волосся і вигнув спину. Від душі потягуючись, а під тканиною його сорочки напружилися м'язи рук. Тоді він розслабився, гучно зітхнувши, і поглянув на порожній двір неподалік. До цих дверей ще кілька годин не заходитиме багато людей. Зайди, он, дай, дай е, старому привід посидіти і повипити. Він смикнув головою в бік шинквасу. Я поглянув на дивоха, високого, м'язистого і засмаглого. Старому? У тебе ж досі при собі все волосся і зуби, хіба ні? Скільки тобі? Тридцять? Ніщо не змушує чоловіка почуватися таким старим, як молода дівчина. Він поклав руку мені на плече. Ну ж бо, випий зі мною. Ми пройшли до довгого шинквасу з червоного дерева, і він мотив, оглядаючи пляшки. Пиво спогад передломить, а бренд розпалить, але вино найкраще розрадить. Він замовки повернувся до мене, наморщивши лоба. Як там далі, не пам'ятаю. А ти? Вперше таки чую, сказав я. Але такам стверджує, що з усіх алкогольних напоїв до спогадів пасує лише вино. Він говорив, що добре воно забезпечує ясність і засередженість, але при цьому все ж дозволяє трохи втішатися з погадами. «Згоден», – промовив він, і перебравши полиці, дістав пляшку, а тоді подивившися крізь неї, піднісши її до лампи, поглянув на неї в світлі. Він узяв два келихи і відвів мене до усамітненої кабінки в кутку залу. «Отже, ти вже досі давно знаєшся з Денною, відказав я. Тим часом як він налив собі мені покелиху блідо червоного вина. Він притулився до стіни. Періодично, чесно кажучи, досить рідко. Яка вона була тоді? Деох роздумував над відповіддю кілька довгих секунд, сприйнявши моє запитання серйозніше, ніж я очікував. Він випив трохи вина. Така ж, нарешті сказав він. Гадаю, вона була молодшою, але не можу сказати, що зараз вона старша на вигляд. Вона завжди видавалася мені старшою за свій вік. Він насупився. Та ні, не старшою, а швидше зрілою підказав я. Він хитнув головою. Ні. Не знаю, яке слово тут пасує. Це все одно, що дивитися на великий туб, Дуб. Ним захоплюється не через те, що він старший чи вищий за інші дерева. У ньому просто є щось таке, чого немає в інших. Молодших деревах. Складність, надійність, значущість. Деох розготовано на супився. це ж певно найгірше порівняння в моєму житті. Я мимоволі всміхнувся. Приємно бачити, що не лише мені складно чітко описати її словами. «З нею великої чіткості не доб'єшся», – погодився Деох і допив вино. Узяв пляшку і зверхка торкнувся її, її шийкою мого келиха. Я випив його повністю, і він налив ще нам обом. Деох повів далі. Тоді вона була такою ж невгамовною і дикою, і такою ж гарненькою. Так само легко вибарбала око і вражала серце. Він за плечіма ще раз. Як я вже сказав, вона в цілому не змінилася. З чудовим голосом... Легконога, швидка на язик, і з майже однаковим завзяттям обожнював чоловіки і зневажали жінки. Зневажали? перепитав я. Девох подивився на мене так, ніби не розуміє, про що я питаю. Жінки ненавидять Дену, просто сказав їм, ніби повторюючи те, що ми обидва вже знали. Ненавидять її? Ця думка мене неспонтевичила. Чому? Девох вражено поглянув на мене, а тоді вибухнув, вибухнув реготом. Боже милосливий, ти таки нічисінько не знаєш про жінок. У звичайній ситуації я б не почувши таке зауваження. Але в Деохові не було ні краплі злоби. Подумайно, ну. вона гарненька і чарівна. Чоловіки юрмляться довкола неї, як олені, під час гону. Він легко змахнув рукою. Жінкам це просто не може подобатися. Я згадав, що сім казав про Деоха менш ніж один виток тому. Йому знову вдалося причарувати найкрасивішу жінку в цьому закладі. Його можна знавидіти за це. Мені завжди здавалося, що вона зовсім самотня, вислився я. Можлива річ саме в цьому. Деох серйозно кивнув. Це цілком можливо. Я зовсім не бачу її в товаристві інших жінок, а з чоловіками їй щастить, як... Він зупинився, сикуючись, додуматися до якого порівняння. Як трястя, він змучено зіткнув. Ну сам, знаєш, як кажуть, знайди правильну аналогію, так само важко, як і... Я, зображив, я зобразив обличчям задум. Так само важко, як і... Я зробив невизначений жест рукою, наче хапаючись за щось. Диок засміявся і налив ще вина на мобом. Я почав розслаблятися. Є такі товариські состунки, які часто виникають хіба що між чоловіками, які билися з одними і тими ж ворогами і знали одних і тих же жінок. Тоді вона теж часто зникала, спитав я. Він кивнув. Без, без попередження, просто раптово зникала, часом на виток, часом на кілька місяців. Нема мінливих речень за вітер і прихильність жінки, процитував я. Я хотів, щоб слова прозвучали задумливо, але вони прозвучали гірко. Я в тебе якісь здогадки щодо цього? Я про це замислювався, філософський промовив дивох. Почасти, думаю, річ у її природі. Можливо, в її живах просто тече бродяча кров. Я був розротувався, але почувши його слова, трохи охолов. Наша трупа час від часу за наказом батька здіймалася з місця і залишала місто, попри гостинний прийом і чималу кількість злядачів. Згодом він часто пояснював мені свої мотиви. Злий погляд констебля, забагато ніжних зітхань місцевих молодиць. Але часом у нього не було ніякої причини. Миру створені для мандр, синку, коли кров наказує мені повеш... повештатися, я розумію, що їй слід довіритися. Передусім у цьому, мабуть, винні її життєві обставини, продовжив дивох. Життєві обставини? Зацікавлено перепитав я. Вона ніколи не говорила про своє минуле, коли ми були разом, а я завжди старався її не розпитувати. Я знав, як воно не мати бажання розводитися про своє минуле. Ну, у неї жодних родичів і жодних засобів до існування, жодних давніх друзів, здатних витягнути її за потреби зі скруту, я теж цього не маю, буркнув я, дещо спохнянівши від вина. Тут між вами є чимала різниця, трохи докірливо відповів дивох. Чоловік має безліч можливостей пробити собі дорогу в житті. Ти знайшов себе місце в університеті, а якби її не знайшов, то все одно мав би вибір. Він багатозначно поглянув на мене. А який вибір має молода гарненька дівчина без рідних, без посаду, без домівки? Він заходився розгнати пальці. Можна піти в жабрики чи повії, або стати коханкою якогось лорда. «А це інший шматок тієї ж хлібини. Ми знаємо, що наша Дена не могла б стати утриманкою чи чиєюсь дівкою. Є ж і інша робота», – сказав я. І почав резунати пальці сам. Швачка, ткаля, служниця, свужниця, довохприкнув і поглянув на мене з відразною. «Тю на тебе, хлопче, ти ж не настільки дурний. Ти знаєш, як воно там. І ти знаєш, що рано чи пізно з гараненької дівчини рідних почи... починають користатися так само часто, як і з повії, а платять їй при цьому менше». Я трохи зашарівся від його докору синіше, ніж зашарівся б за звичайних обставин. Оскільки на мене діяло вино. Від нього в мене легка трепнули губи та кінчики пальців. Деох знову наповів наші келихи. Її не слід зневажати за те, що вона йде туди, куди її на вітер. Вона мусить користатися з будь-яких можливостей, які знаходить. Якщо їй випадає нагода помандувати з якимись людьми, яким подобається її спів, або з купцем, який сподобається... Що краще продаватиме крам завдяки її милому личку, то хто засудить її за те, що вона знімається з місця і їде. А якщо вона й торгуватиме трохи своєю харизмою, то я її за це не звоможатиму. Пани Чі до неї, купують їй подарунки, сукні, прикраси. Він зназав широкими причимами. Якщо вона живе за продажу цих речей, то в цьому немає нічого поганого. Їй же дарують це з власної волі, а вона може розпоряджатися цим на власний розсуд. Диох прип'яв але що й робити, якщо якийсь панич перейде межі, або розгнівається через відмову в тому, що він вважає купленим та оплаченим? На що вона може покластися? Без рідних, без друзів, без становища, без вибору. Хіба що віддатися йому аж ніяк не з власної волі. Де вихове робить, щоб Або п'яти. Піти швидко і знайти кращу долю. То чи дивно, що спіймати її важче, ніж листок на вітрі? Він захотав головою, дивлячись на стіл. Ні, я її життю не Після цієї своєї тиради він іначе повністю виснажився і трохи знітився. Повів далі, не підіймаючи на мене очей. Попри все це, я б допоміг їй, якби вона мені дозволила. Він позирнув на мене і журливо всміхнувся. Але вона не може бути кимось винною. Ні скіречки, ані трішечки. Він зіхнув і порівну розділив між нами, між нашими келихами, останні каплі вина з пляшки. Ти показав їй мені в ному світлі, чесно сказав я. Мені сорно, що я не бачив цього самого. «Ну, у мене перед тобою фора», – невимушено промовив він. Я довше її знав. «І все ж дякую тобі», – сказав я, піднявши свій келих. Він підняв свій. «За Дайане», – промовив він. «Надзвичайно прекрасно, заденно, сповнено радісті. Юну та нескоримо, ясно та прекрасно. Завше жадану, завше самотню. Таку мудру й таку дурну», – вимовив я. «Таку веселу і таку сумну». «Боги мої батьків», – шанобливо, – проказав Деох. «Зробіть так, щоб вона була такою вічною, незрозумілою для мене і невразливою не для біди». Ми обидва випили і поставили келих. Дозволь мені оплатити наступну пляшку», – сказав я. «Це повністю вичерпало б мій кредит на випавку, який я довго накопичував, Але Деох подобався мені додає більше. І думка про те, щоб, нічому йому, щоб нічого його, йому не оплатити, була мені осурожною. «Потік, камінь і небо», – вилився він. Потерши собі обича. Я не насмілюся. Ще одна пляшка, і ми б порізали собі вени в річці, ще до заходу сонця. Я підкритав жестом служницю. «Дурниці», – сказав я. «Ми просто перейдемо на щось менш сопливе за вино». Повертаючись до університету, я не помітив, що за мною йдуть. Можливо, моя голова була настільки зайнята денною, що в ній майже не лишалося місця для чогось іншого. Можливо, я так довго прожив цивілізовано, що рефлекси, яких я... Дорогою ціною не був у вже почали притуплюватися. Мабуть, докласся до цього й ожив один, новий бранд. Ми з девохом довго говорили і випили півпляшки пляшки цього напою на двох. Решту пляшки я поніс з собою, бо знав, що Сімону він до вподоби. Гадаю, те, чому я їх не помітив, не має значення. На результат це не вплинуло. Я чим чекував поганою освітленою частиною новозального провулка. Аж раптом мене вдарили по голові чимось тупим і відтягнули напівпритомного півпритомного завулок неподалік. Оглянувши мене всього на мить, але якою я повернувся до тями, мені вже затискала рота чи ясношка рука. Ну добре, йолопе, промовив мені у вухо здорування, який стояв зі мною. Я настав на тебе ніж. Як пручатимешся? Проштрикну. Ось і все. Я відчув, як мене зверка тицьнули в ребра під лівою пахвою. Поглянь на шукач, сказав він своєму спільникові. У тьмяному світлі за мені було видно тільки його високу постать. Він схилив голову, поглянувши на свою руку. Не зрозуміло. То запилися, нам треба знову знати напевне. Моя тривога почала переростати в повноцінний жах. Це було не просто якесь там пограбування в підворотні, вони навіть не шукали грошей у моїх кишенях, це було щось інше. Ми знаємо, що це він нетерпляче, промов високі, просто зробімо це та й по всьому. Мені холодно. Дядь, дідька лисого, поглянь зараз, поки він близько. Ми вже двічі його губили. Ще одного провалу, як в Аніліні, я не потерплю. Ненавиджу це діло, сказав високий, обмацуючи свої кишені. Либонь у пошуках сірника Ти ідіот, відповів той, що стояв за мною Так чистіше, простіше Жодних суперечливих описів, жодних імен Жодних трубост через маскування Ідеш за голкою, знаходиш того, хто нам треба І кінчаєш діло Байдужість у їхніх голосах мене жахала Ці люди були професіоналами Я несподівано чітко свідомив, що Емброус, нарешті Подбав про те, щоб я назавжди Припинив йому докучати. Мені на мить закрутилося в голові І я зробив єдине, що спало мені на думку Звонив наполовину повну пляшку бранду. Вона розбилася бруківку і нічне повітря раптом наповнилося запахом ожини. Шикарно, прошепів Високий. Може, ще й у дзвоник йому подзвонити даси. Чолов'яга за мною міцніше стиснув мою шию та сильно трусанув мене один єдиний раз, так як трусять збитошне цусеня. Не смій, роззатомано промовив він. Я обм'як, сподіваючись його приспати. А тоді зосередився й пробурмотів слова зв'язування в його товсту руку. От бідося, відповів він. Якщо ти придурку наставив, наступив на ско, то сам ви. він перелякано скрикнув калюжа з бранд довкола нас зайнялася. Я скористався його нетривалим сум'яттям сум і випручився з його рук, але швидкості мене не вистачило. Коли я видерся і дременув провулком, його ніж черкнув мене по ребрах, залишивши по собі яскраву різку болю. Утім, тікав я недовго. Не Провулок заходив у кут, завершуючись. Прямо висною цегляною стіною. Жодних дверей, жодних вікон, жодної схованки чи виступу, щоб видратися на стіну, я був у пасті. Повернувшися, побачив, як двоє чоловіків закрили собою вхід у провулок. Здоровань не самовито тупов ногою, намагаючись її загасити. У мене самого горіла ліва нога, але я про неї геть не думав. Якби я хутко щось не вдіяв, то невеличкий опік став би найменшою з, моєї неприє... з моїх неприємностей. Я знову розвернувся довкола, але в провулку було до болі чисто. Не було навіть пристойного сміття, яке могло б правити за імпровизаційну зброю. Я гарячково перевивав міст кишень свого воплоща, відчайдушно намагаючись виснувати якийсь план. Від відрізків мідного дроту не було жодної користі. Сіль може сипанути нею йому вічі? Ні. Сушене яблуко? Перо й чорниво. Скляна кулька, шпагат, віск. Нарешті здорування збив полум'я. І вони удвох неквапливо пішли проволком. Налезах їхніх ножів мерехтіло світло від кола підпаленого бранду. Ще не перебравши до кінця свої незлічені кишені, я знайшов якусь грудку, яку спершу не впізнав, а тоді згадав. Це ж торбинка з басаловими ошурками, які я купив для своєї симпатичної лампи. Басал – це легкий, сріблястий метал, необхідний для певних сплавів, які я мав використати у, створінь, у створенні своєї лампи. Манет, який завжди навчав обережно, сумлінно розповів про небезпеки всіх матеріалів, якими ми користувалися. Достатньо розігрівшись, Басал спалахує насиченим, дуже жарким полум'ям. Я поспіхом розв'язав турбинку. Та от біда, я не знав, чи зможу цим скористатися. Такі речі, як свічковий гніт або спирт, заповити легко. Їм для цього потрібен лише сфокусований спалах тепла. З Басалом було інакше. Йому для займання було потрібно чимало тепла. І саме тому я без страху носив його з собою в кишені. Вони повільно обризалися ще на кілька кроків, і я викинув широкою дугою при гроші ошурків. Я постарався докинути ошурки ближче до їхніх облич, але не плекав особливої надії. Ошурки були зовсім неважкими, і це було все одно, що кидати пригорщу розсипаного снігу. Сягнувши однією рукою до полум'я, що лизало мені ногу, я зосередив свій алар. Широка калюжа підпаланого бранду за спинами парочки згасла, і привулок поринув у непроглядну темряву. Але тепла все одно не вистачало. Забувши звідчаєю про обачність, я торкнувся свого скривавленого боку, Зосередився і відчув, як мене прошив жахливий холод. Я витягнув ще тепла з власної крові. Вибухнуло біле світло, що засліплював темряві провулка. Я вже заплющив очі, але від яскравого полум'я басало очі. Боліли навіть під вік... повіками. Розплющивши очі, я не побачив нічого, крім синіх примар, які витанцювали в моїх очах. Крик затих. Обернувшись на приглушений стогін, я почув глухий удар, наче один з тих заточився і впав. Високий забелькотів нажах, нажаханим плаксивим голосом. «О, Господи, теми, мої очі, я осліп!» Доки я слухав, у мене достатньо розвиднувся в очах, щоб я побачив нечіткі образи провулка. Я побачив темні послані обох чоловіків. Один стояв навколішки, затуливши лице руками, а другий розтягнувся на землі трохи далі в провулку і не рухався. Ймовірно, він врізався лобом об якусь перешкоду на вході до провулка та впав непритомний. Розкидані по бруківці залишки басалу потрохи згасали наче крихітні синьо білі зірочки чолов'яга на колінах просто тимчасово осліп від спалаху але ця сліпота мала зберігатися ще кілька хвилин цього мені мало вистачити щоб далеченько втекти звідси я повільно обійшов його намагаючись ступати тихо коли він подав голос знову серце в мене мало не вискочило з годи теме голос у нього був високий наляканий клянуся теми я осліп цей милий наслав на мене блискавку на моїх очах він став навкарачки і заходився мацати руками все довкола Правильно ти казав. Не треба було сюди приходити. Знаючись із такою людом. добра не не живеш. Близькавка. ну звісно, він нічисінько не знав про справжню магію. Це не вело на мене думки. Я глибоко вдихнув, заспокоюючи нерви. Хто вас підіслав? Поцікавився я, старанно імітуючи голосом Тарболіна Великого. Ви не так добре, як у мого батька, та все одно добре. Здоровань жалісно застогнав і припинив обмацувати все довкола руками. Ох, пане, не робіть нічого такого, що... Я двічі не питаю, гнівно урвав я. Скажи мені, хто вас підіслав. А якщо збрешете мені, я здогадаюся. І мені я не знаю, швидко промовив він. Нам просто дають половину грошей і волосину. І ми, ми не знаємо. Ми навіть не зустрічаємося, клянуся, волосина, те, що вони називали шукачем, мабуть, було якимось пошуковим компасом. Я, хоч і не міг виготовити нічого настільки досконалого, знав, які принципи там заподії за задіяні. З моєї волосини він показував би на мене, хоч куди я побіг, би. «Якщо ще хоч раз побачу когось із вас, то прикликчу дещо гірше за вогоні блискавку», – лиховісно сказав я, просуваючись до виходу з провулка. Маючи змогу заводити їхніми шукачем, я б не мусив боятися, що вони відстежать мене знову. Було темно, а в мене на голові був каптур плаща. Може, вони взагалі не знали, який я з себе. «Дякую, пане, проблькатів він, клянуся, після цього ви нас більше ніде не побачите. Дякую». Я опустив погляд на чоловіка, який упав. Я бачив одну його бліду руку на бруківці, але вона була порожньою. Я роззирнувся. Довкола, роздумуючи, чи він, бува, не впустив компаса. Ймовірно, він його сховав. Я підійшов ще ближче, затумавивши подих, запхав руку йому в плащ, намасуючи кишені, але він навалився на плащ усім тілом. Я обережно взяв його за плече, повільно його пересунув. Тут він приглушено засогнав і остаточно перекотився на спину сам по собі. Його рука безвільно плюхнулася на бруківку, стукнувши мене по нозі. Мені б хотілося сказати, що я просто відступив на крок. Знаючи, що високий чоловік погано володіє тілом і досі напівсліпий, мені б хотілося сказати, що я зберіг спокій і з усіх сил постарався залякати їх ще більше, чи принаймні сказав щось ефектне, чи дотепне перш ніж піти. Але це було б неправдою. Насправді ж я побіг. Я наляканий олень. Я побіг майже чверть милі. А тоді мене зрадили темрява і власне засліплення. Я врізався припін і боляче повалився на землю мішком я полежав там, весь у сінцях, скривавлений і напівсліпий. Лише згодом -го, до мене дійшло, що за мною ніхто не женеться. Я сяк тяг, здіп'явся на ноги, лаючи себе за дурість. Якби я зберіг здоровий глузд, то, можливо, забрав би в них пошуковий компас і подбав про свою безпеку. Тепер же я мусив жити інших заходів. Я повернувся до Анкера. Але коли я прийшов, у шинку було темно в усіх вікнах, а двері були зачинені. Тож я напівп'яний і поранений, витрився до свого вікна, підчепив засув і потягнув. Але воно не відчинилося. Я не повертався до шинку так пізно, щоб доводилося лізти через вікно уже щонайменше один виток, невже петлі заряжавіли? Упершись у першу цю стіну, я витягнув свою переносну лампу і вімкнув на ній найтьмініше світло. Лише тоді я побачив, що в шпарину у віконній рамі міцно щось засіло. Невже анкер заклинив моє вікно, але, торкнувшись цього предмету, я зрозумів, що він не дерев'яний. Це був складений багато разів папірець. Я витягнув його, і вікно з легкістю відчинилося. Я заліз усередину. Моїй сорочин став гаплик. Але коли я зняв її і побачив, що під нею мені стало легше на душі. Поріз були надто глибокі, болючі і негарні. А не такі серйозні, як ті рани, коли мене відшмагали. Фелин плащ теж був розірваний. І це дратувало. Але підлатати його все одно було б легше, ніж мою нирку. Я по думки пообіцяв собі подякувати Фелі за те, що вона брав довгу добру, добру товсту, товсту тканину. Зашити його... Можна було би потім. Як я здогадувався, ті двоє відійшли від невеличкого переляку, який я їм забезпечив, і вже шукали мене знову. Я вийшов у вікно, заливши плащ у кімнаті. Залишивши плащ у кімнаті, щоб не заляпати його кров'ю. Я сподівався, що в таку пізню годину, тим більше з моєю природною спритністю мене не помітять. Я навіть не уявляв собі, які чутки почали ширитися, якби хтось побачив, як я, глупої ночі біжу дахами, скривавлений і голий по пояс. Діставшись з даху у стайні, що виходило на подвір'я з флаштоком біля архівів, я набрав пилистя в жменю. У тьмяному світлі місяця я бачив, як над сірою бурківкою внизу кружляють темні, безформні тіні листків. Я грубо провів рукою крізь волосся, так що аж вилізло кілька пасом. Тоді викопав нігтями трохи дьохтю та на даху та приклеїв ним видрте волосся до листка. Повторив це з десяток. Разів, скидаючи листя з даху та дивлячись, як ветер жене на його подвір'ям туди-сюди в шаленому танці. Я всміхнувся, уявивши собі, як хтось намагається відстежити мене з компасом тепер, намагаючи здати раду десяткам суперечливих сигналів, поки листя кружлятиме і кровати вдиметься в десятку різних напрямків. Я прийшов саме на це подвір'я, тому що вітер тут рухався дивно. Я помітив це лише після початку осіннього листопада. Листя подало на бруківку складному хаотичному танці, спершу в один бік, потім в інший. І шлях його падіння не піддавався передбаченню, помітивши дивне кружляння вітру, його вже було неможливо гінорувати. Власне, якщо дивитися на нього так, отак з даху, то воно майже зачаровувало. Саме так надовго приваблює око потік, води або горіння ватри. Коли я дивився на нього тепер, натомлений і поранений. Воно непогано розслабляло. Чим більше я на нього дивився, то менш хаотичним воно здавалося. Власне, я почав здогадуватися, що вітер рухається на подвір'ї за якоюсь масштабнішою траєкторією. Хаотично воно здавалося лише через свою надзвичайну дивовижну складність. Ба більше, вона ніби постійно змінювалася. Ця траєкторія складалася змінливих траєкторій. Вона була... Оце ти засидівся зі своєю наукою. Уже страх, як пізно, промовив тихий голос у мене за спиною. Я різко вийшов із задуми, і моє тіло напружилося. Готове кинутися геть. Як це хтось примутився вилізти сюди непомітно до мене. Це був Елодін, майстер Елодін. Він був одягнений у полатані штани та вільну сорочку. Він безтравотно помахав мені рукою і сів, скрестивши ноги на дна доху, так невимушено, ніби ми прийшли випити до корчми. Він поглянув на подвір'я. Сьогодні надзвичайно добре, чи не так? Я склав руки, мамо намагаючись прикрити оголені, скр Лише тоді я помітив, що кров у мене на руках засохла. «Скільки я просидів так нерухомо, стежачи за вітром?» Майстер ледіни», – промовив я, а тоді замовк. «Я поняття не мав, що можна сказати в такій ситуації. Я тебе благаю, ми ж тут усі свої. Спокійно клич мене на ім'я… майстром». Він ліниво всміхнувся і знову опустив погляд на подвір'я. «Він що, не помітив, у якому я стані?» «Це він так проявляв відчливість?» «Можливо, я захитав головою». З ними гадати було марно. Я, як ніхто добре знав, що в нього не всі вдома, і чекати, поки там усі зберуться, не варто. Колись давно, спокійно промовив один, – не зводячи очей із двору внизу, коли люди розмовляли інакше, інакше це місце називалося Квоян Гаель. Гаєль. Згодом його став називати Завою Запитань, а студенти вигадали гру, писали запитання на пептерцях і пускали їх завіту. За чутками відповідь можна було вгадати. За тим, яким шляхом папірець вилітав із площі, він показав на дороги, що утворювали проміжки між сірими будівлями. Так, ні. Можливо, деінде, скоро. Він знизав плечима. Утім, усе це було помилкою. Невдавним прикладом. Вони гадали, що квоян це давній корінь слова кветентан запитання. Але це не так. Квоян означає вітер. Це місце по праву називають дім вітру. Я зачекав секунду, щоб побачити. Чи не бажає він сказати щось іще? Коли він сказав більше нічого, я повільно здійнявся на ноги. Це цікаво, майстер. Я завагався, не знаючи, наскільки серйозно він говорив перед цим. Але мені треба йти. Елодін байдуже кивнув і помахав мені рукою. Чи то на прощання, чи то відмахуючись від мене. Він так і не відвів очей від двору внизу. Усе стежив за вічно мінливим вітом. Повернувши зі своєї кімнати в анкер, я досить довго просидів на своєму ліжку в темряві, намагаючись вирішити, що мені робити. Думки в мене переплутались. Я був стомлений, поранений і досі трохи п'яний. Адреналін, на якому я тримався до цього, поволі скисав. А ще мені пекло і коло в боці. Я глибоко вдихнув і спробував зосередити думки. Поки що я діяв інтуїтивно, але тепер мені треба було обережно все продумати. Чи можна звернутися про допомогу до майстрів? Надія зростала в мене на мить, а тоді зникла ні у мене не було жодних доказів про вини Емброуза. Ба більше, якби я розповів їм усю історію, мені б довелося визнати, що я засліпив та опік своїх напаст, нападників за допомогою симпатії. Те, що я зробив заради самозахисту чи ні, однозначно було зловживанням. Студентів бувало відраховували і менше, щоб тільки зберегти репутацію університету. Ні, я не міг ризикувати відрахуванням через це. А якби я пішов до медики, там виникло багато запитань. А ще, якби я пішов туди... Щоб мене не підлатали, розійшлася б новина про моє ушкодження. Так Емброуз зізнався б, наскільки він був близький до успіху. Краще було повернутися все-таки, ніби я залишився неушкодженим. Я поняття не мав, як довго. Найняті Емброузом вбивця мене переслідували. Один з них сказав, ми вже двічі його губили. Отже, вони могли знати, що в мене є кімната тут, в Анкер. Можливо, тут я був у небезпеці. Я замкнув вікно і закрив його фіранкою. А тоді вімкнув свою переносну лампу. У світлі стало видно забутий папірець, який засунули мені у вікно. Я розгонув його і прочитав. Квоути. Видратися сюди настільки ж весело, як це здавалося у твоєму виконанні. Однак відчинити твоє вікно вдалося не одразу. Сподіваюся, ти не образишся через те, що я, не знайшовши тебе вдома, позичав тебе папір і чорнило, щоб залишити цю записку. Оскільки ти не граєш унизу і не лежиш собі спокійно в ліжку, людина цинічна могла б замислитися, що ти робиш у таку пізню годину. І чи не робиш, ти щось лихе. На жаль, мені сьогодні доведеться вертатися додому, не втішаючись твоїм супроводом і не радіючи твоєму товариству. Я розминулася з тобою цього повалка в еуель Але мені, хоч я і була позбавлена твого товариства, пощастило зустріти одну досить цікаву людину. Він хлопець досить незвичний, і мені не терпиться розповісти тобі про нього ту дещицю, яку я можу розповісти, коли ми зустрінемося знову. Наразі в мене апартаменти в лебеді «Даб» і «Багві» «Богві». Що ви мрі? Будь ласка, звернись до мене до 23 числа цього місяця. І ми пообідуємо разом, хоч і з запізненням. Після цього я піду у своїх справах. Твоя подруга та хатня злогіка початків... початківка денна. Постскриптом. Не сумніваюся, що я не помітила ганебного стану твоєї посттільної білизни і не стала судити за ним про твій характер. Сьогодні було 28 число. Лист не мав дати, але, вочевидь, пробував на вікні щонайменше півтора витка. Судячи з цього, вона залишила його за якихось кілька днів після пожежі в промислі. Я ненадовго замислився над тим, що про це думаю. Мені лестить те, що вона спробувала мене знайти. Мені розлютиво те, що я знайшов записку ще зараз. Що ж до того хлопця, якого вона зустріла? Думати про це для мене поки що було занадто. Я був стомлений, поранений і досі не звільнився остаточно від впливу алкоголю. Натомість я швидко, як умів, очистив неглибокий поріз водою з умивального таза. Я підлатав його в основі, але не міг влаштуватися під добрим кутом. З нього знову засочилася кров. І я відрізав від своєї сорочки відносно чисті клапки, щоб справитися сяку таку пов'язку. Кров у тих, хто спробував мене вбити, досі був пошуковий компас. А я, без сумніву, залишив трохи своєї крові на ножі одного з них. Кров діє в пошуковому компасі незмірно ефективніше за просту волосину. Це означало, що навіть якщо вони ще не знали, де я живу, вони, ймовірно, мали змогу знайти мене, попри в житті, заходи безпеки. Я швидко у кімнату, запхавши всі цінні речі в дорожню торбу, бо не знав, коли можна буде спокійно повернутися. Під стосом паперів я знайшов маленький складний ножик, про який вже забув після того, як виграв його в кутики Сіма. У бійці з нього не було б майже жодної користі, але це було краще, ніж геть нічого. Тоді я підхопив свою лютню та плащ і прокрався вниз, на кухню, де мені пощастило знайти порожній глек від велегенського вина з широкою шийкою. Небозна, яке щастя, але поки що я радів усьому, що міг дістати. Я попрямував на схід і перейшов в річку, але не дійшов аж до самого, але не аж до самого Імрі. Натомість я трохи звернув на південь, де на березі широкої річки Ометі стояли кілька доків. Сумнівний шинок і жменька будинків. Це був невеличкий порт, який обслуговував потреби і мрі за мали, щоб мати власне ім'я. Я запхав свою закривавлену сорочку в глек для вина і запечатав його шматком симпатичного воску, щоб туди не потрапила вода. Тоді кинув його в річку Ометі і подивився, як він неквапом поплив за течією. Якщо вони шукатимуть мене за кров'ю, то йому здасться, ніби я тікаю на південь. Якби ж, то вони тільки пішли за ним. Кінець 69-го розділу. Розділ 70. Знаки. Наступного дня я раптово прокинувся рано вранці. Я не знав точно, де я. Знав лише, що я не там, де маю бути. І ще щось не так. Я переховувався, переховуюся, хтось мене переслідує. Я скотився калачиком у кутку маленької кімнатки, лежав на ковдрі, закутившись у свій плащ. Це було в якомусь шинку. Я повільно згадав усе. Я винайняв кімнату в шинку біля доків і мрі. Я зап'явся на ноги та обережно потягнувся, щоб не розтягнути не е... роз'ятрити рани. До єдиних дверей у кімнаті я підсунув шафу у вік... вікно, і вікно зачинив. Перев'язавши мотузком, хоча воно було надто мале, щоб у нього проліз до вас у чоловік. Оглянувши свої заходи безпеки в прохолодному блакитному ранньому світлі, я трохи знітився. Я не міг згадати, хоч чому спав на підлозі. Це мене вбивця так налякало, чи клопи? Хай там як. Було очевидно, що ближче до кінця ночі я мислив не надто чітко. Я підібрав дорожню торбу, і лютню та пішов униз. Мені треба було дещо спланувати але перед цим потрібно було поснідати та скупатися. Попри насичену ніч, я прокинувся практично світанку, тож потрапити до лазні мені було легко. Вичистившись і заново перебинтувавши бік, я відчув себе майже людиною. З'ївши тарілку яєчні, дві ковбаски і трохи смаженої картоплі, я вирішив, що можу спокійно обдумати своє становище. Просто неймовірно, наскільки легше мислити продуктивно на повний шлунок. Я сидів у віддаленому кутку маленького портового шинку і потроху пив із кухля свіжий яблучний сидр. Я вже не боявся, що от-от вискочать на вбивці і нападуть на мене. Але все одно все сидів спиною до стіни, що було добре видно двері. Учора я перелякався здебільшого через те, що це заскочило мене геть непідготовленим. Не Живучи в торбіні, я щодня очікував, що хтось спробує мене вбити. Цивілізована атмосфера університету навіяла мені хибне відчуття безпеки. Рік тому мені ні за що не заскочили зненацька. Сам напад мене б точно не здивував. Здобути дорогою ціною в чуття наказали мені тікати. Іти звідси, залишити емброузи та його кревну, помсту далеко позаду. Але ця дика частина мого я переймалася лише безпекою. Планів у неї не було. Я не міг піти. Надто багато вже пов'язувало мене з цим місцем. Моє навчання, мої марні надії знайти собі покровителя та ще сильніші надії потрапити до архівів. «Мої нечислені друзі. денно. До шинку почали заходити на сніданок моряки та портові робітники, і зала повільно наповнилася негучним годінням розмов. «А неясно?» «Я неясно почув подзвін на віддалі, і мені спав на думку, що за годину розпочнеться моя зміна в медиці. Арвіл помітить мою відсутність, і він такого не пробачає. Я леде придушив у собі бажання побігти назад до університету. Було добре відомо, що студентів, які не приходили на заняття наступного семестру, карали підвищенням плати за навчання. Щоб зайняти себе чимось на час міркування про своє становище, я дістав свій плащ, а також голку з ниткою. Від раз ножа, на ньому залишився прямий розріз десь у дві п'яді. Я почав зашивати його крихітними стіпками, аби шов не впадав у очі. Поки мої руки працювали, мої думки перескакували з одного на інше. Чи можу я протистояти амброузові? Порожувати йому? Сумнівно. Він знає, що я не можу успішно висунути. Проти нього звинувачено. Звинувачення. Але, можливо, мені вдасться довести кільком майстрам, що сталося насправді. Кіль він розлютиться, коли почує, про найманих убивць із пошуковим компасом. І Арвіл. Можливо, теж. Вогонь синій-пресиній. Вони всі мертві. Розкидані довкола, як ганчір'яні ляльки. А будинок довкола них розвалюється. Я був радий, що побачив його кінець. Повірте. Коли мої уважні вуха вилевили цю розмову, з гамору загальної зави я, в... я вколов собі палець голкою. За кілька столиків від мене пили пиво двоє чоловіків. Один був високий лисуватий, а другий був рудобородим тосну. «Та ти як стара баба», – зарготав товсту. «Готовий слухати любі плітки». Високий похмуро хитнув головою. Я був у крочмі, коли вони зайшли туди з новиною. Вони збирали люти з фургонами, щоб поїхати по тіла. Усі, хто був на весіллі, мертві м Тридцятьом із вишком людям випустили кишки, наче свиням, а хату сполив синім полум'ям. І це ще було не, най... не найбільшою дивовижною. Як він притримув... притишив голос, і я не розчув його подальші слова за шумом, який стояв у залі. Я ковтнув у горлі в мене раптово пересохло, повільно завершивши останній стібок на пощі та відклав його, помітив, що в мене з пальця точиться кров і, не замислюючись, запхав його до рота. Глибоко вдихнув, трохи випив. Тоді підійшов до столика, за яким сиділи й розмовляли ті двоє. Ви, панове, звідки часом? Не приплив сюди за течією. Вони підняли очі, явно розготувавшись через те, що я їх урвали. З панами я помилився, треба було казати хлопці. Хлопи. Лиси ковтнув. Ви не з моров прибули? запитав я, назвавши перше північне місто, яке згадав. Ні, відповів Товстун. Ми з Трибона. О, добре, сказав я, гарячково намагаючись вигадати. Достовірно, побрехеньку. У мене в ті місцевості рідні, які. Е, в мене в ці місцевості рідні. Яких я хотів провідати. Я спробував вигадати, як розпитати його про підсухану історію, але моя голова спорожніла. У мене спітні ведооні. Там готуються до святи вражає, чи я його вже пропустив, дурнувато завершив я. Ще, го, ще готується, відповів Лиси і демонстративно повернувся до мене плечем. Я чув, десь там була якась халепа з весіллям, Лися знову повернувся до мене обличчям. Ну, не знаю, як ти то почув. Учора ввечері це ще була свіжа новина, а ми сюди пристали тільки 10 хвилин тому. Він пилю на мене поглянув. Не знаю, на що ти мені це кажеш, хлопче, але я на то не поведуся. Паняй звідси, позадам перцю. Бо задам перцю. Я повернувся на своє місце, розуміючи, що непоправно все зупсував. Я сидів міцно, протисши долоні до столика, щоб руки не трусилися. Жорстоке вбивство по людей, синій вогонь, дивовижа, чандріяни. Менш ніж за добу до цього Чандріани були в трибоні. Я майже машинально допив свій сидор, а тоді підвівся і попростував до шинкласу. Я швидко звикав до реальності цієї ситуації. Стільки років минуло, і ось нарешті в мене з'явилася можливість дізнатися дещо про Чандріан. І це не просто згадка про них, затиснута між сторінками книжки в архівах. Мені випала нагода побачити їхні діла на власні очі. Такої можливості може не випасти більше ніколи. Але я мав дістатися трибуни на поки люди ще добре все пам'ятали. Поки допитливі чи забобонні міщани не знищили ті докази, що залишилися. Я не знав, що сподіваюся знайти, але мої знання про Чандріан мали збільшитися в будь-якому разі. А якщо мені випадає нагода зробити щось корисне, то мені треба опинитися там якнайшвидше, сьогодні ж. Шинкарка була... Постійно зайнята вранішніми клієнтами, тож мені довелося покласти на шинклас залізний драп ще до того, як вона звернула на мене хоч якусь увагу. Напередодні ввечері я оплатив особисту кімнату, а цього ранку купання, тож драп становив чималу участку мого земного багатства, і тому я тримав на ньому палець. Що будеш? запитала вона, підійшовши до мене, як далеко звідси до тривону? запитав я. Угору річкою пару днів шляху. Я не спитав, як довго туди їхати, мені цікавить, як далеко, промовив я. Зробивши наголос на останньому слові, Не треба горої їжитися, сказала вона, витерши руки обрудний фартух, річкою милі з сорок. Пливти туди можна і більше двох днів, залежно від того, баржею пливти чи великим човном, і від того, яка погода. А дорогу як далеко? запитав я. Та щоб я згорів, якщо знаю, пробучала вона, а тоді гукнула на інший кінець шинкласу. Рудде, як далеко до Требона дорогою Дні три-чотири. Відповів обвітрений чолов'яга, не, е, не відриваючи погляду від свого кухля. «Я спитав, як далеко?» Гарикнула вона на нього. «Далі ніж річкою?» «Довше, хай йомі біс. Ліг із двадцять п'ять дорогою. Та ще й дорога важка під гору. Тіло господнє. Та хто ж у наші часи вимірює щось лігами?» Залежно від того, де виріс цей хлоп, в одній лізі могло бути від двох до трьох з половиною миль. Мій батько завжди стверджував, що насправді ліга це взагалі не одиниця вимірювання і вона просто дозволяє фермерам якось виражати свої грубі здогади числень, чисельно. Але так я все ж дізнався, що до трибуна десь від 50 до 80 миль на північ. Мабуть, не краще було сподіватися на найгірший варіант, що 70 миль. Жінка за шинпасом знову повернулася до мене. Ось, маєш. Тепер можна тобі щось дати. Мені потрібен бурдюк для води, якщо він у вас є, або пляшка води, якщо його немає. І трохи їжі, яка не зіпсується в дорозі, твердої ковбаси, сиру, коржів. Яблук? запитала вона. Я сьогодні вранці розживалася в червоними дженні. У дорозі те ще треба, я кивнув. І, і ще щось дешеве, таке, щоб витримало дорогу. На один драб не дуже розгуляюся, сказала вона, позирнувши на квас, я витросив свій гаманець і сподом побачив чотири драби й мідний півріж, яких ще не помітив. Я був практично багатієм. Вона зібрала мої гроші і попрямувала назад до кухні. Я поборов у собі різкий біль, який відчув, знову ставши справжнім з і хутко перерахував подумки все, що лежав у моїй дорожній торбі. Вона повернулася з двома коржами, товстою твердою ковбасою, що пахла чесником, невеликим сиром у восковій оболонці, пляшкою в води, шістьма чудовими яскраво-червоними яблуками, та великою торбинкою мокви картоплі. Я любязно їй подякував і усе це в торбу. 70 миль. І з добрим конем я міг би дістатися туди того ж дня, але добрий кінь коштує грошей. Постукавши у двері Деві, я вдихнув запоз гірколого жиру. Я простев там хвину, борючись із сильним бажанням закрутитися від терплячки. Я й гадки не мав чини спатиме Деві в таку ранню годину, але не міг обійняти тобітися без цього ризику. Деві відчинила двері і, побачивши мене, усміхнулася. О, приємний сюрприз. Вона відчинила двері ширше. Заходь, сідай. Я нагородив її найкращою своєю усмішкою. Деві, я просто Вона нас насупилася. Заходь, сказала вона вже торніше. Я не розмовляю про справи на сходах. Я зайшов і вона зачинила за мною двері. Сідай, якщо не вольєш прилягти. Вона грайливо кивнула на знаєш коп. Запонують, що стояла в кутку кімнати. «Ти не повіриш, що я почула сьогодні вранці?» промовила вона, стримуючи сміх. «Попри бажання швидко вирішити свою справу, я змусив себе розслабитися. Квапити Деві було не можна. Якби я спробував це зробити, вона б лише роздатувалася. Що ти почула?» Вона сіла. Зі свого боку письмово стої склали роки. Судячи з усього, учора вночі парочка зарізяк спробувала відібрати гаманець в юного студента. На превеликий жаль, для них. Він виявився майбутнім новим таборліном. Він прикликав вогонь блискавку. Одного засліпив, а другого так добре вдарив по голові, що він і досі не оклигав. Якусь мить я сидів тихо засвоюючи почути. Годину тому це було б найкраще кащу яку я міг би почути. Тепер це хіба що трохи розважало. І все ж, попри невідкладність іншого мого завдання, я не зміг знехтувати можливістю роздобути трохи відомостей про ближчу до себе кризу. Вона не просто намагалася мене пограбувати, зауважив я. девіс сміявся. Я знала, що це ти. Вони нічого про нього не знали, тільки те, що він рудоволосий. Але мені цього вистачило. Я що, справді осліпив одного, запитав я, а другий досі непритомний? Чесно кажучи, не знаю, зізналася Деві. Серед нас, лихих людей, новини розходяться швидко, але вони здебільшого складаються з пліток. Тепер мій розум швидко виснував новий план. Ти б не могла поширити трохи пліток сама, запитав я. Залежно від того яких. Вона лукаво сміхнулася. Вони страшенно захопливі. Назви моє ім'я, сказав я. Хай вони знатимуть, хто це був. Хай вони знатимуть, що я страшенно лютий, що тих, хто нападе на мене наступними, я вб'ю. Я вб'ю їх самих і того, хто їх найняв. Посередників їхніх, рідних, їхніх собак, усе їхнє кодло. Захват на девіному обличчі стух. І йому на зміну прийшов щось ближче до відрази. Якось похнури, не думаєш? Мене дуже тішить, що тобі дорогий твій гаманець. Вона граєливо поглянула на мене. «Я сама особисто в цьому зацікавлена, але не...» «Це були не злодії», – пояснив я. «Їх наняли мене вбити». Девель скептично поглянула на мене. «Я задеркут своєї сорочки, демонструючи пов'язку». «Серйозно? Я можу показати тобі, де один з них мене різанув, перш ніж я втік?» Насупившись, вона підвелася та перейшла на інший бік столу. «Гаразд, показуй». Я завагався... А тоді вирішив, що краще мені її послухатися, оскільки я все одно маю дещо в неї попросити. Я знав сторочку і поклав її на стіл. «Ця пов'язка брудна», – сказала вона. «Так, наче це було особисто образою. Зривай її». Вона пішла до шавки у віддаленому кінці кімнати і повернулася з чорним набором, зцілювача та умивальним тазом. Помива руки, я тоді глянула на мій бік. «Ти його навіть не зашивав?» – спитала вона з недовірою в голосі. «Я був доволі закропотаний відповів я. Біг я, як опечний, і переховувався всю ніч. Не звернувши на мене уваги, вона заходилася чистити мені бік із холодною вправністю, з якої я здогадався, що вона навчалася в медиці. Вона брутна, але не глибоко, зауважила Деві. Подекуди навіть шкіра не повністю розірвана. Вона підвелася і дістава кілька предметів зі своєї сумки. Але зашивати тебе все одно доведеться. Я би сам це зробив, відповів я. Але... Але ти ідіот, не здатний навіть чистити її як слід, договорила вона. Якщо сюди потрапить інфекція, то мало не буде. Вона закінчила чистити мій м'їк і сполоснула руки в тазу. Хочу, щоб ти знав. Я роблю це, тому що не байдужа до гарненьких хлопчаків, психічно здорових людей і тих, хто вин мій гроші. Я вважаю це захистом своїх капіталовкладень. Так, пані. Коли вона нанесла антисептик, я засичав. Я гадала, що з тебе не має ситочитися кав, спокійно промовила вона. Отже, ще одна легенда виявилася хібною. До речі, Намагаючись рухатися якнайменше, я потягнувся дістати своєї дорожньої торби книжку, а тоді поклав її на стівдеві. Я приніс твої шлібні ігри Дракуса звичайного. Ти мала рацію, з гравюрами вони набагато краще. Я знав, що тобі сподобається. Вона почала зашивати мене і на мить запала тише. Коли вона заговорила знову, з її голосу майже зникла гайливість. Цих хлопців дійсно було не щоб убити тебе квоути. Я кивнув. У них був пошуковий компас і трохи мого волосся. Так вони дізналися, що я рудий. «Пани і пані, кіли, на це просто збісилоб!» Вона хитнула головою. «Ти впевнений, що їх не було нанято проса для того, аби тебе налякати? Дати тобі невеличко прочухана, щоб навчитися зважати на вищих за себе?» Вона відрвалася від зашивання і глянула на мене. «Тобі, бува, не вистачало дурості позичити грошей у Гефрона та його хлопців!» Я хитнув головою. «Ти мій єдиний ястроб, Деві!» Я всміхнувся. «Власне, тому я їй зайшов сьогодні. «А я тут думала, що тобі просто до вподоби моє товариство», сказала вона, повернувшись до шиття. В її голосі мені вчувалася роздратована нотка. «Дай не мені спершу догов... доробити це». Я добраче замислився над її словами. Високий чоловік сказав, займімося ним». Але це могло означати, що завгодно. «Можливо, вони не мене вбити», – повільно визнав я. «Однак у нього був ніж. Щоб побити людину, ніж не потрібен», – Деві пихнув. «У мені не потрібна кров, щоб змушувати людей сплачувати брехи» але вона однозначно допомагає. Я задумався над цим. А вона тим часом завершила останній стібок і почала обгортати мене чистим бинтом. Можливо, це мало бути простим побиттям, анонімним посиланням від Демброуза, з рекомендацією зважати на вищих за себе. Можливо, це було просто спробою мене відлякати. Я зітхнув, постаравшись при цьому не заворушитися надто сильно. Мені хотілося вірити, що це так, але я насправді так не думаю. Я вважаю, що вони дійсно хотіли крою. Це мені чуття підказує. Її обличчя посерйознішого. Тоді я розповім про це декому, сказала вона. Не знаю, як щодо вбивства їхніх собак, але я закину до млина чуток дещицю, щоб люди побоювалися братися за таку роботу. Вона тихенько здушено захихотіла. Власне, після минулої ночі вони вже побоюються. Так вони будуть не побоюватися, а боятися. Я дуже за це дячний. Нема за що, скромно промовила вона, підвившись, та тросивши коліна. Це невеличка допомога другові вона помила руки в тазу, а тоді недбало обтерла їх об сорочку. Тепер послухаймо, сказала вона, сівши за стіл і з несподіваною діловитими виразом обличчя. Мені потрібні гроші на швидкого коня, заявив я. Їдеш із міста? вона вигукнула, блі... вона вигнула бліду брову. Я ніколи не думала, що ти можеш утекти. Я не тікаю, відповів я. Але мені потрібно подолати певну відстань сімдесят миль. І так, щоб невдовзі після полудня вже бути на місці, у трохи крокзили сочі. Кінь здатна на таку подорож, обійдеться в чимову суму, сказала вона. Може тобі слід просто купити поштовий ордер і пересідати всю дорогу на свіжих коней? Так і швидше і дешевше. Там, куди я їду, немає поштових станцій, пояснив я. У гору річкою, а тоді у До Домовинько містечка воно зветься Требон. Гаразд, відповіла вона. Скільки ти хочеш? Мені знадобиться гроші, щоб купити швидкого коня, не торгуючись. А ще на житло, їжу, можливо, хабарі. Двадцять талантів вона розгорталася, а тоді опанувала себе прикривати. Ні, вибач, але ні. Я справді не байдужа до таких чарівних юнаків, як ти, але не занадто. У мене є лютня, нагадав я. Висунувши чехол уперед ногою. Її можна заставити. І на додачу, що завгодно з того, що є тут. Я поставив на стіл свою дорожню торбу. Вона вдихнула, наче збираючись одразу мені відмовити. А тоді знезава плечіма, зазирнула в торбу і поперпалася в ній. Дістала мій примірний риторики і логіки. А за мить мою переносну симпатичну лампу. Отакуї, От зацікавно промовила вона. Пересунула вимикач і навела світло на стіну. Це цікаво, я скривився, чи загодно, крім цього, зауважив я. Я обіцяв Кілвіну, що ніколи не випускатиму її з рук. Я дав слово. Вона відверто поглянула на мене. Чи в коли небудь вираз жебраки не обирають? Я дав слово, повторив я, зняв із поща свою срібну свиріль таванту і пересунув її по столу до риторики і логіки. Знаєш, здобути таку штуку нелегко. Деві подивилася на лютню, на книжку і на свиріль, а тоді притяжно повільно вдихнула. «Квоут, я бачу, що це для тебе важливо, але баланс тут просто не сходиться. Ти не зможеш віддати таку силу рошей. Ти три, чотири, ті чотири таланти, які мені винен, ледве здатен віддати. Тут мені стало неприємно. Головно тому, що я знав, це правда». Деві подумала про це ще одну секунду, а тоді твердо хитнула головою. «Ні, самі тільки відсотки. За два місяці ти будеш мені винен 35 талантів». Або якийсь блага на таку ж суму, помовив я. Вона лагідно усміхнулася. А що ти маєш такого, що коштує 35 талантів? Доступ до архівів. Деві сіла. Найобича застигла дещо зверхня усмішка. Брешеш. Я хіднув головою. Я знаю, що там є один вхід. Я його ще не знайшов, але знайду. Це дуже сумнівно. Деві говорила скептичним тоном. Але в її очах було добре видно, що збільше за просте бажання, що зближче до голоду чи жаги. Я бачив, що їх хочеться в архіві так само сильно, як і мені. Може, навіть сидніше. Ось, що я пропоную, заговорив я. Якщо я зможу тобі відплатити, то відплачу, Якщо ні, то розповім тобі про шлях до архівів, коли його знайду». Деві звела очі до стелі, не наче подумки, прикидаючи ймовірність. «Узявши ці речі, заставу, ці речі в заставу, і розраховуючи на доступ до архівів, я можу позичити тобі 20 талантів». Я піддивився і закинув дорожню торбу на плече. «Боюся, тут торгуватися не можна», – сказав я. Просто повідомляю тебе про умови позики. Я винувато їй усміхнувся або 20 талантів, або нічого. Вибач, що не сказав про це чітко одразу. Кінець 70-го розділу. Розділ 71-й. Дивний Потяг. Три хвилини по тому я рухався до дверей найближчої стайні. Гарновбанний Шаводієць усміхнувся, коли я підійшов ближче. І вийшов уперед, щоб привітатися. Ах, іначе, сказав він, розтягнувши руку, мене звати каєрва. Можна запитати? Мені потрібен кінь, відповів я, швидко потиснувши йому руку. Здоровий, добре відпочилий і добре нагодований, здатний примчати сьогодні стрімголов шість годин. Звісно, звісно, промовив каєрва, потираючи руки й киваючи. З божої волі, можливо, все. Я був би радий. Послухайте, рвав його я, я кваплюся, тож при прилюді ми опустимо. Я не буду вдаватись в байдужість. Ви не марнуватимете мій час, показуючи мені всілякий шкап. Не, не купивши коня протягом 10 хвилин, я піду і куплю його деінде. Я подивився йому увічі. «Л'їнства? Їлінсатва?» Шардії зжахнувся. «Пане, коня в жодному разі не можна купувати з таким поспіхом. Ви б не стали обирати дружину за 10 хвилин. А в дорозі кінь важливіше за дружину». Він соромиво сміхнувся. «Навіть сам Бог не». Я знав Я знову вивав його. Сьогодні коня купує не бог, а я... Худи шовдієць промовчав, збираючись до ж, із думками. Гаразд, тихо сказав він. Швидше самому собі, ніж мені. Л'їн, заходьте і подивіться, що в нас є. Він повів мене довкола стаїнь до невеликого загону. Показав на коня майже в кінці його рожі. Найдійнішого коня, ніж ця сіра кобила в яблуках. Годі шукати. Воно довезе вас. Я не став його слухати та оглянув півдесятка шкап, які стояви собі за огорожею. Хоч, було... Хоч у мене не було ні можливості, ні причини тримати коня, я вмір розрізняти добрих і поганих коней. А жоден із побачених там і близько не міг задовольнити мої потреби. Розумієте, мандрівні артисти надають величезної ваги коням, які тягнуть їхні фургони, і мої батьки не знехтували моєю освітою в цій сфері. Я вмів оцінити коня вже 8 років, і це було добре. Містяни регулярно намагалися збути нам напівмертвих або змучених шкап, знаючи, що про свої помилки ми дізнаємося вже забагато милів від, від них. На людину, що продала сусідову якусь хвору кульгаву коняку, чекали величезні неприємності. Але яка шкода від того, щоб обманом продати таку брудному злодікуватому ру. Я, насупившись, повернувся до торговця. Ви що не змарнували дві безцінні хвилини мого часу, тож я гадаю, що ви досі не зрозуміли моєї позиції в цьому питанні. Дозвольте висловитися якомога простіше. Мені потрібен швидкий кінь, готовий добряче поскакати сьогодні. За це я хутко заплачу твердою валютою, не скаржичись. Я підняв однією рукою свій нещодавно обважили гаманець потусивним, знаючи, що він зго догадається, у середині дзвінить справжнє шавдійське срібло. Якщо ви продасте мені коня, які губитиме підкови. Почне кульгати або лякатиметься тіні, я втрачу цінну можливість можливість, яку неможливо буде відшкотувати. Якщо так станеться, я не повернуся вимагати компенсації, я не буду звертатися заяву до констебля. Я цієї ж ночі повернуся пішки до імрі і ваш будинок. Тоді, коли ви не вибіжете з дверей, будинку в нічній сороці та ковпаку я вб'ю вас, зверу її з'їм. Там таки на вашому газоні на ошах усіх ваших сусідів. Я кину на нього абсолютно серйозний погляд. Ось таку ділову домовленість я пропоную каєрво. Якщо вона вас не влаштує, скажіть мені, і я піду в якесь інше місце, або перестаньте підсовувати мені шкап і покажіть справжнього коня. Низенький шавдієць поглянув на мене, швидше проголомшений, аніж нажаханий. Мені було видно, що він намагається прийняти цю ситуацію. Він, певно, вирішив, що я або, або буйний божевільний, або син якогось могутнього шляхтича, або й те і інше. Чудово, сказав він. З його голосу при цьому начисто зник увесь речлесливий чар. «Ви говорите про важку їзду. Наскільки саме вона важка?» «Дуже важка, відповів я. Мені сьогодні треба подавати 70 миль. Грунтовими дорогами. Сідло і зброя вам теж надобиться?» Як і ківну». «Тільки не розкішні, тільки не нові». Він глибоко вдихнув. «Добре, а скільки ви можете витратити?» Я хитнув головою і ненатужно всміхнувся. «Покажіть мені коня і назвіть ціну». Волдійський кінь цілком підійде, якщо він дикуватий, але це означає, що йому нема куди дівати сили. Я не буду заперечувати. Мені згодився б навіть гарний метис вол... волцької породи або кхершаенський скаковий кінь. Кайр ваківну і знову провів мене до широких дверей стайні. У мене справді є хершаєнець, Навіть чистоковний. Він підкликав жестом одного зі стайничих. Виведи нашого чорного панича негайно. Хлопчина помов... помчав геть. Торговець повернувся до мене. Прекрасна тварина. Я трохи поїздив на ньому перед купівлею. Просто для впевненості. Він... У мене пробіг галопом цілу милю і майже не спітнів. Хоч да, в нього, як на мене, була цілком плавна. А я б не став брехати про це в вашій світлості. Як і вну. Чистокровник Хершаерець ідеально підходив мені е, моїй меті. Їхня витривалість була легендарною. А ви заплатили за такого, доведеться чимало. Добре вишковий скаковий кінь, коштував талантів із 20. Скільки ви за нього просите? Я візьму дві марки рівно, сказав він без заподатливої та лестливості в голосі. Тейломер сени, двадцять талантів, за такі гроші в нього мали бути срібні підкови. Я не налаштований на тривалий торг Керва, коротко сказав я. Ви добре дали мені це зрозуміти, мій пане, відказав він. Я вам називаю свою чесну ціну. Ось. Ви побачите чому. Поспіхом вибіг хлопчина, який і величезного, але елегантного коня. Він був щонайменше 18 п'ятий за вишки, мав горду голову і був чорним від носа до кінчика хвоста. Він обожнює біг, промовив Керво з щирою. Ніжністю в голосі. Він провів рукою по гладеньке чорній шиї коня. І погляньте -но. на цей колір. Жодної блідої велосинки. Ось чому він коштує саме 20. Колір мене не цікавить. Байдуже промовив я, оглядаючи коня в пошуках ознак ушкодженості або старості. Нічого такого не було. Він був блискучий, молодий, сильний. Мені просто треба швидко пересуватися. Розумію, винувато сказав він. Але я не можу просто не звертати уваги на колір. «Якщо я зачекаю один-два витки, який-небудь панич заплатить лише за його розкішний вигляд?» «Я знав, що це так. Він має ім'я?» – запитав я. А тоді без поспілів його наблизився до воронового коня. Дозволив йому обнюхати мої руки та звикнути до себе. Поспіхом можна поторгуватися, але не подружитися з конем. Лише дурні квапляться скласти перше враження, маючи справу з норовливими молодими хершаенцями. «До нього ще не приставило жодне», – сказав торговець. «Як тебе звати, хлопчику? лагідно запитав я. Просто для того, щоб кінь звикнув до звучання мого голосу. Він обережно понюхав моє руку, стежачи за мною зблизька одним великим розумним оком. Він не відступив, але і, звісно, не почувався невимушено. Наближаючись до нього, я говорив без безупину, сподіваючись, що від звучання мого голосу він розслабиться. Ти заслуговуєш на гарне ім'я. Я б навіть не хотів, щоб якийсь панич, який дарма вважає себе дотепним, принизав тебе якимось жахливим іменем: північ, сажа, хвостик або ще. Я підійшов ближче і поклав одну руку йому на шию. Його шкіра сіпнулася, але він не відсахнувся. Мені потрібно впевнитися в його темпераменті так само, як і в його витривалості. Я не міг ризикувати, заскочивши на спину норовливому коневі. Хтось не надто розумний, можливо, назвав би тебе як... якось... Огідно, смола або бігун. Або якось пасивно, вугликом. Боже, збав, щоб ти став чорнишем такому принцу, як ти, це ім'я зовсім не лічить. Мій батько завжди розмовляв так з новими кіньми довго, розмірно і заспокійливо. Гладячи його по шиї, я говорив безупину, не замислюючись над тим, що кажу. Коня слова не цікавлять, важливий тон голосу. Ти прибув здалеку. У тебе має бути горде ім'я, щоб люди не думали, ніби ти простий. Твій попередній господар був шаудійцем, запитав я. Вева Налої, Ту теріамкета паланте? Я відчув, як він трохи розслабився, почувши знайому мову. Я перейшов на другий бік від нього, не припиняючи ретельно оглядати і дозволяючи йому звикнути до своєї присутності. «Тукета?» – запитав я його. «Ти вуглинка? Тумани? Ти тінь?» Я хотів сказати «присмерк», але не міг згадати, як це буде з сиклею. Я не став замовкати, а просто йшов далі, перекидаючись із сусію сили та водночас оглядаючи його копита в пошуках щербинок або тріщин. «Тукет Селган? Ти перша ніч?» Ворони вивити не пустив голову і торкнувся мене носом. Тобі подобається, так? Промовив я зі смішком. Розуміючи, що насправді він занюхав пакет сушеним яблуком, який я заховав в одній з кишен плеща. Вваживо було те, що тепер він мене знає. Якщо він може спокійно буцати мене носом, випрошуючи їжу, то ми можемо достатньо порозумітися, щоб добряче поскакати один день. Здається, йому підходить ім'я Кет Селган, промовив я, повертаючись до Каер «Що ще мені варто знати?» – Карван наче збентежився. «Він трохи підскакує з правого боку. Трохи? Зовсім трохи. Можна припустити, що він також дещо східний харапудитися з того боку. Але я такого не бачив. Як він вишкалений? На короткому поводі чи так? Як заведено в мандрівних артистів?» «На короткому поводі. Добре. На цю оборудку у вас залишається одна хвилина. Тверно добре, але 20 талантів я за неї не дам». Я говорив із уповненостю в головиці, але без надії в серці. Цей кінь був чудовою твариною, і сама по собі його масть уже була варта щонайменше 20 талантів. Але я все одно хотів зробити все, як годиться, і сподівався збити ціну до 19. Так у мене принаймні залишиться гроші на їжу та житло після прибуття до Требона. Чудово, сказав Керва. 16. Коли він так раптово знизив ціну, я не розговоривати лише завдяки багаторічній сценічній підготовці. 15. Відрізав я з удаваним розтатуванням. Разом із сідлом збрую та мішком вівса. Я почав витягати гроші з гаманця, наче оборудку вже було завершено. Неймовірно, але Кейрва кивнув і наказав одному зі служників принести сідло та збрую. Я відрахував гроші керуві в руку, тим часом як його помічник осідлав вороного велетня. Шавдієцеві, здавалося, було ніяково дивитися мені у вічі. Якби я не знав коней так добре, я подумав, що мене обводять круг пальця. Може, коня вкрали або торговців в кай потрібні гроші. Хай там як мені було байдуже, чому так сталося. Мало ж мені трохи пощастити. Найкраще вже було те, що тепер, можливо, зумію продати в трибоні коня та одержати невеликий прибуток. Чесно кажучи, я мав би продати його за першої нагоди навіть собі в збиток. Стайний і корм для такого коня та догляд за ним входиться мені в один гріш на день. Я не міг собі дозволити розлучатися з ним. Я повісив дорожню торбу замість сакви. Перевірив попругу та стремена. А тоді скочив кет Салганові на спину. Він трохи кинувся праворуч, щиро бажаючи вирватися на волю. Я його розумів. Я смикнув заповіддя, і ми поїхали. Більшість проблем із кіми абсолютно не пов'язані з самими кіньми. Вони виникають через нові гластовешники. Коней погано підковують, сідлають не так, як треба, кепсько годують, а тоді скажуться, що їм продали трохи кульгаву, норовисту шкапу з провислою спиною. Я знав коней. Батьки навчили мене їздити на них і піклуватися про них. Хоча більше з досвіду я здобув із скім міцніших порід, тяглових, а не скакових. Я вмів швидко пересуватися на них за потреби. Поспішаючи, більшість людей починає надто сильно і надто швидко підганяти коней. Вони виїздять стрімким чвалом, а тоді щонайбільше за годину залишається сам на сам із кульгавим або напівмертвим конем. Так і з ким поводяться лише невиправні покидьки. Але якщо вже бути зовсім чесним, то я загнав би Кет Селгана до смерті, якби це вчасно привело мене до, до трибона. Бувають моменти, коли я радостаю покидьком. Я вкоротив би віку десятку коней, якби це допомогло мені дізнатися більше про Чандріан і про те, чому вони вбили моїх батьків. Але мислити, так усе ж було без гузду. Мертвим конем я б до трибона не доїхав, а от живим доїхав би. Тож я спершу пустив кет доброю ступою, щоб його розігріти. Йому крутіво піти швидше. Він, мабуть, відчував мою нетерплячку, і в цьому не було б нічого поганого, якби мені треба було проїхати лише милю або три. Але він мав проїхати в мене щонайменше 50, а може й 70 миль, а це потребувало терпіння. Він скорився лише після того, як я двічі змусив його знову перейти на ступу. За милю, я ненадовго пустив його клусом. Хода в нього була плавною, навіть для кхершаенця. Але під час їзди клусом завжди трусить. І в мене розтягнувся свіжий шов на боці. Ще приблизно за милю я перевів його на кентер. І тільки після того, як ми під'їхали від Відемрі, миліна 3-4, та вийшов на добру, пряму та пласку дорогу, я погнав його чвалом. Нарешті, діставши можливість побігти, він кинувся вперед. Сонце ще не перестало палити ранню росу, і на наш оглушливий біг здіймали очі фермери, Що ж що жали пшеницю та ячмінь на полях. Кет Селегану був швидким, настільки швидким, що вітер шарпав мій плащ, витягнувши його за мною, наче прапор. Хоча я знав, що напевно, маю досить драматичний вигляд, тягар на шиї мені швидко не брит. і Я розтібнув плащ, а тоді засунув його в сакву. Коли ми проїхали через гайок, я знову простив Селгана клусом. Так він міг перепочити, а ще ми не ризикували зрізатися в повалене дерево або повільний віз за поворотом. Коли ми виїхали на поселисько, і дорогу стало чітко видно, я знову підігнав його, і ми мало не полетіли. За півтори години такої їзди Селган спітнів, і почав важко дихати, але тримався краще за мене. Мої ноги геть ослабили і стали як гумові. Я був досить міцним і юним. Але вже багато років не сидів у сідлі. Під час їзди верхи та ходіння використовуються різні м'язи. А їздити чувалом так само важко, як і бігти. Якщо ви не захочете, щоб кожна миля давалася коневі вдвічі важче. Скажу одне. Я був радий новий смузі дерев. Я скочив із сідла і походив пішки, щоб дати нам обом заслужений перепочинок. Я розрізав навпіл одне яблуко і дав більшу половинку коневі. Як я здогадувався, ми подолали миль із тридцять а сонце ще навіть не досягло зеніту. «Це якраз легко», – сказав яконеві, коневі, лагідно погладжуючи йому шию. «Господи, ну ти тих красунчик! Ти ж ще й половини сил не втратив, так? Ми походили хвилини з десять, а тоді нам пощастило натрапити на струмочок, який перетинав дерев'яний міст. Я дозволив коневі попити цілу хвилину, а тоді відвів його, щоб він не обпився. Тоді я знову виліз на коня і поволі поступово знову перевів його у чвал. Я гнувся над його шиєю. А тим часом у мене палали й боліли ноги. Стукітку його копит був, наче контрапунктом до протяжної пісні віту, що постійно опалювало мені вуха. Перша халепа трапилася десь із години по тому, коли нам довелося перетнути широкий потік. Він був аж ніяк не підступним. а я був змушений розсідлати коня і перенести все на другий берег, щоб нічого не намокло. Я не міг би їхати на ньому кілька годин, якби на ньому була мокра збруя. На другому боці річки. Я обтер його ковдрою та знову осідлав. На це пішло півгодини, а отже він уже не просто відпочив, а охолонув. Тож мені доведеться обережно його розігрівати. Повільна ступа, клус, а тоді кент. Загалом той потік забрав у мене годину часу. Я побоювався, що якщо нам трапиться ще один у селгана, замерзнуть м'язи. У такому разі його б не перевів. Знову учував і сам Тейлу. Годину потому я проїхав на містечко. Можна сказати церкву і кочму, що випадково опинилися поряд. Я зупинився достатньо надовго, щоб дати селганові трохи попити і скорити. Витягнув затерплі ноги та з тривогою поглянув на сонце. Після цього полів і ферм почало ставати менше, а відстань між ними чим раз Зарості Зараз ці дерев ставали дедалі густішими. Дорога звузилася. Тепер вона була в капіткому стані, десь кам'яниста, а десь розмита. Тому ми йшли чим раз повільніше. Але, правду кажучи, багато сил на чвал уже не було ні в мене, ні в Кетселгана. врешті решт ми дісталися ще одного потоку, який перетинав дорогу. За вглибшки він був щонайменше фути з гаком, його вода мала рідкий неприємний запах, з якого я здогадався, що вгору за течією стояла чи то гарбарня, чи то очисний завод. Моста не було, і Кіцелган поволі перетнув потік, сторожко ставлячи копити на кам'янисте дно. Я значив, я замислився, чи приємно це, як тоді, коли зануруєш ноги у воду, проходивши цілісенький день. Потік нас не надто сповільнив, але за наступні півгодини нам довелося перетнути його штричі, бо він звивався туди-сюди, перетинаючи дорогу. Це лише трохи заважало, заглибшки він був хіба що з півтора фута. Щоразу, коли ми його перетинали, діткий запах води посилювався. Розчинники кислоти, якщо там не очисний завод, то принаймні копальня. Я тримав руку на повідді, готовий смикнути згановою голову гору, якщо він спробує попити, але він був надто розумний для цього. Проскакавши чимало кентером, я вийшов на пагорб і поглянув униз. На перехрестя на дні невеличкої долини, поросою травою. Просто під годорувказом сидів мідник із парою віслюків. Один з віслюків був настільки навівченим торбами і вузликами, що, здавалося, ніби він от-от перекинеться, а на другому. Як не дивно, не було нічого. Він стояв край ґрунтової дороги і пасться. А біля нього була навалена невеличка гірка з краму. Мідник із понурим виглядом сидів на невеличкому табуретку на узбіччі. Коли він побачив, як спускається з пагорба, його обличчя пояснішало. Під'їхавши ближче, я прочитав напис на дороговказі. На півночі був Требон, на півдні – Темфолс. Наблизавшись, я зупинив коня. Відпочити не завадило б ні Кет Целганові, ні мені. А я, до того ж, не поспішав так сильно, щоб бути і із Мідником. Аж ніяк. Зрештою, цей хлоп міг підказати мені, скільки мені ще їхати до трибона. «Здоров!» – привітався він, поглянувши на мене та прикривши очі рукою. «Судячи з твого вигляду, хлопче, ти чогось хочеш». Він був немолодий, лисувати і мав кругле привітне обличчя. Я засміявся. «Я багато чого хочу Міднику, але не думаю, що бодай щось із цього є у ваших в'юках». Він улесливо мені висміхнувся. Ну, ти тут не думай, він замовк і на мить задумував опустив очі. Коли він знову поглянув мені у вічі, його обличчя ще було добрим, але стало серйознішим. Послухай, синку, скажу тобі чесно: моя освічка вдарилася переднім копитом об камінь і не може нести свій вантаж. Я мушу сидіти тут, поки мені хтось не допоможе. За звичайних обставин я був би дуже радий допомогти вам, міднику, провідповів я, але мені потрібно якнайшвидше дістатися трибона. Це не так уже й важко. Він кивнув на північ запагав. До нього всього з півмилі. Якби вітер був на південь, ти відчував би запах диму. Я поглянув туди, куди він показав рукою, і побачив, як із-за пагорба здіймається дим із коминів. Я відчув величезне полегшення. Я доїхав і від полудня заледве минула година. Мінник повів далі: Мені треба до доків і вздауна. Він кивнув на схід. Я домовився про перевіз униз за річкою та був би дуже радий встигнути на свій човен. Він багатозначно оглянув мого коня. Але мені знадобиться нова в'єчна тварина, щоб повести крам. Бо мені нарешті подолонило. Силган був чудовим конем, але тепер, коли я дістався Требона, він буде хіба що постійно витрачати мої обмежені ресурси. Однак показувати бажання щось продати завжди нерозважливо. «Це кіното то добре, щоб його нав'ючувати», – сказав я, гадячи шию кет Салганові. «Він чистокровник-хершаенець. І я можу вам сказати, що за все своє життя не бачив кращого коня». Мідник скептично його оглянув. «Він замучений, от що», – промовив він. Уже і мілі не приїде. Я зіскочив із сідла, трохи затовшив, заточившись, мої ослабні доги мало не підкосилися. Віддайте йому належне, міднику. Він сьогодні скав і аж іде мрі. Мідник грикнув. Брешеш, ти непоганий, хлопче, але тобі треба знати, де зупинитися. На завелику наживку риба не клює. Я вжахнувся, аж ніяк не вдавано. Вибачте, що не відрекомендався як слід. Я просняв руку. Мене звати Колот, я мандрівний артист, і я з Едема Я б ніколи навіть у неї най... най... Безнадійніший свій день не збрехав би мідникові. Мідник потис мені руку. Що ж, промовив він, трохи вразившись, щиро прошу пробачення в тебе та твоїх рідних. Когось із ваших рідко можна зустріти на дорозі самого. Він критично оглянув коня, аж й мрій, кажеш, як вно. Це що, майже 60 миль? Нічогенька поїздочка. Він поглянув на мене з багатозначною усмішкою. Як твої ноги? Я у відповідь сміхнувся на весь рот. Просто скажімо, що я буду радий знову піти на своїх двох. Гадаю, він витримає ще десять миль, але про себе я так сказати не зможу. Мінник оглянув коня, знову різко з'ятнув. Ну, як я вже сказав, ти мені трохи підсобив. Скільки за нього хочеш? Ну, заговорив я. Кецелган чистокровний хрешенець, і збарвлений в нього треба визнати чудове забарвлення. Він увесь чорний, без єдиної плянки, без жодної білої волосинки. Мінник розготався. Беру свої слова назад, заявив він. Ти бездарно брешеш. Не розумію, що тут такого смішного. Дещо напружився, промовив я. Він не кинув на мене довгий погляд. Ні жодної білої весинки, він ківком показав на круп селгана. Але якщо він вороний, то я орен велсітер. Я повернувся, і побачив, що на лівої задній нозівки целгана була добре помітна біла шкарпетка до середини гомінки. Отерівши, я позадкував і придивився, нахилившись. Вона була не чисто біло, а радше блякло сірою. Я відчув помітний запах струмка, через який ми прохлюпили на останньому етапі своєї подорожі. Розчинники. Отже, шпад лишемівський, промовив я, не вірячи власним очам. Він продав мені пофарбованого коня. А його ім'я тобі нічого не підказало, захотів мідний. Кетселган, Господи, хлопче. З тебе хтось посміявся. Його ім'я означає присмерк, вимовив я. Мідник китнув головою. У тебе сярська біда. Це Кетселем, перша ніч. А Селган означає шкарпетка. Його звати одна шкарпетка. Я згадав, як відреагував торговець кіми, коли я обрав це ім'я. Не дивно, що він здавався таким спантиличним. Не дивно, що він так швидко і легко збив ціну. Він гадав, що я знаю його маленьку таємницю. Побачивши вираз мого обличчя, Мінник розміявся. І поплескав мене по спині. Не панікуй, хлопче. Таке час від часу буває. І з найкращими з нас. Відвернувся і заходився пропатись у своїх клунках. Здається, у мене є річ, яка тобі сподобається. Дозволь запропонувати тобі оборудку. Він розвернувся і показав щось чорний і скарлюче, неначе плавник. Я взяв це в нього і оглянув. Предмет був важкий і холодний на дотик. Шмат заліза з шлаком? запитав я. У вас закінчилися чарівні боби? Простягнувши другу руку, мідник показав шпильку. Він потримав її десь за п'ять від себе, а тоді відпустив. Шпилька не впала, а різко на бік і прилипав до гаденького шматка чорного заліза і вражено вдихнув. Приваб камінь? Я такого ніколи не бачив. Формально це трибон камінь. Спокійно помовив він. Він же ніколи не буває під привабом. Але ти не дуже той і помилився. На шляху до мрії купа різних людей, які б ц... зацікавилися б цим красунчиком. Перевертаючи його в руках, я неважно кивнув. Я завжди хотів побачити тягти камінь ще з дитинства. Я відтягнув шпильку, відчувши її дивний потяг до гладенького чорного металу. Я зачудувався. Шматок зореного заліза в моїй руці. «Скільки він по вашому кошту?» – запитав я. Мінник трохи облизав губи. Ну, тут і зараз він, як гадаю, коштує приблизно стільки ж, скільки й один чистоковник хехерський в'ючений мул. Я перевернув його в руці, відтягнув шпильку та відпустив її до каменя знову. Та от яка біда міднику. Щоб купити цього коня, я запровував небезпечній жінці. Якщо я не продам його добре, мені буде непереливки. Він кивнув. Узяти за шматок небесного заліза такого розміру менш ніж 18 талантів. Це все одно, що вирізати дірку власному гаманці. Його купить якийсь ювелір або багатій, для якого він буде незвичним. Він постукав себе по нозі, по носі збоку. боку. Але якщо піти до університету, то вийде ще вигідніше. Рукотворці дуже люблять приваб а алхіміки теж. Якщо знайдеш когось у потрібному настрої, то одержиш більше. Оборудка була добра. Манет розповідав мені, що приваб камінь доволі цінний, а знайти його досить важко. Річ не лише в його гальванічних привластивостях. А й у тому, що в таких шматках небесного заліза часто буває домішки рідкісних металів. Я витягнув руку. Я готовий на це пристати. Миро чисто потиснув один одному руки, а потім... Щойно Мідник потягнувся до повіддя і запитав. А що ви дасте мені за його зброю і сідло? Я трохи побоювався, що Мідник може образитися через те, що я торгуюся за дрібниці. Але він замість цього хитро сміхнувся. Оце розумничок, захиготів він. Мені до вподоби хлопці, які не бояться домагатися... Трохи більшого. А що б ти хотів? У мене є чудово вовняча ковдра. А може гарний мотузок? Він дістав моток мотузки в з'юків і слюка. Мати при собі шмоток мотузки завжди корисно. О, а як щодо цього? Він розвернувся, тримаючи в руках пляшку. І підморгнув мені. У мене є трохи чудового авенського фруктового вина. Все це я дам тобі за спорядження твого коня. Запасна ковдра стала б мені в нагоді, визнав я. Тоді мені спало дещо на думку. А у вас немає якогось одягу приблизно мого розміру. Здається, останнім часом сорочки у мене довго не затримуються. Старий зупинився, тримаючись в руках мотузок, і пляшку вина. А тоді знизав плечима і заходився ритися в своїх вюках. Чув щось про якесь весілля в місцевості? запитав я мінники завжди тримають ніс за вітром. Мотенівське весілля він від... відв'язав один із в'юків і заходився порпатися в іншому. Дуже шкода тобі про це казати, але ти його пропустив. Воно вчора було. Від його безроботного тону мене всередині все стиснулося. Якби там відбулося різанина, то Мідник уже, напевно, почув би про це. У мене раптом з'явилася жахлива думка. Я вліз у борг і пробіг половину шляху до гір, женичись за химер. Ви там були? Там не було нічого дивного? Ось. Мідник розвернувся і продемонствував сорочку. З простого сірого домотканого полотна. Боюся небозна яка, краса, зате вона нова. Ну, відносно нова. Він підніс її до моїх грудей, щоб оцінити розмір. Весілля, підказав я. Що? Ой, ні, мене там не було. Утім, як я розумію, подивитися там було на що. То була єдина мотенова донька, і віддавали її, як годиться. Кілька місяців до цього готувалися. Отже, ви не чули про жодної дивної події? запитав я і відчув, як усередині мене щось обірвалося. Він безпорадно сказав пчима. Я вже казав, мене там не було. Останні кілька днів я чув, я був біля чевоноли верного заводу. Він кивнув на захід, торгував із робітниками та людоми з високих скель. Він постукав себе по сконі, так ніби щойно дещо згадав. О, згадав, у парубах я знайшов одну штукенцю. Знову порившись у своїх тюках, він дістав пласку дебельну е, дебельні дебеленьку пляшку. Якщо вона тобі не до то можеш чогось трішки міцнішого? Я почав був хитати головою, а тоді зрозумів, що мені Бо увечері не завадило промити бік домашнім брандом. Можливо, відповів я, залежно від того, що ви запропонуєте. Я щесний молодик, як і ти, поважно сказав він. Віддав, віддам тобі ковдру обидві пляшки і моток мотузки, вище триміднику. Але я замість мотузки фруктового вина взяв би сорочку. Вони просто лежали без діла в моїй торговій е, торбі, а мені ще довго йти пішки. Його обличчя дещо скисло, а він ремінь знизав плечів. Як хочеш, звісно, ковдра сорочка бренд і трийоти. Ми потиснули один одному руки, і я зголосився допомогти йому нав'ючити тикет Селгана. Бо мені щось підказувало, що я образив його, відмовившися від його попередньої пропозиції. Десять хвилин по тому він спрямував на схід, а я попростував на північ через зелені схили до трибуна. Я був радий пройти останні півмилі власними силами, бо це допомогло мені розім'яти затерплі ноги і спину. Вийшовши на паргуб, я побачив, як унизу тягнеться трибун. Який заховався в оточенні пагорбами западині містечко це було аж ніяк невелике, десь і сотню будівель на десятку звистих намощених вулиць. Подорожуючи ступою в дитинстві, я навчився оцінювати міста, майже так само оцінюючи слухачів, граючи в корчмі. Там ставки, звісно, вищі, варто лише заграти в корчмі не ту пісню, і виконавця можуть освистати. Але якщо неправильно оцінити ціле місто, то може стати ще гірше. Тож я оцінив Трибон. Він стояв осторонь, битого шляху і був наполовину шахтарським містечком і наполовину фермерським. Незнайомці навряд чи одразу викликали в місцевих підрослів, але Трибон був досить маленьким, щоб усі вони з першого погляду розпізнавали тутешніх. Побачивши, як люди встановлюють біля хат, напханих соломою блукальців, я здивувався. Це означало, що трибун, попри близькі з доємрі та університету був справ по-справжньому провінційним поселенням. Якесь свято виражаю, є в кожному місці, але зараз більшість людей задовольняється ватрою та пиятикою. Те, що трибунці дотримувалися давніх народних традицій, означало, що вони були завобоннішими, ніж я очікував би зазвичайних обставин. Але мені все ж таки приємно було бачити блукальців. Мені до вподоби традиційні свята, виражаю, разом з усіма їхніми залобонами. Насправді вони – це своєрідний театр. Найгранішею будівлею містечкою була триповерхова Тейлінська церква, здобутого в каменоломні каменю. У цьому не було нічого дивного, але над парадними дверима церкви, високо над землею, було прибито чи не найбільше залізне колесо, яке я коли-небудь бачив. Воно до того ж було зі справжнього заліза, а не просто з пофарбованого дерева. Колесо було 10 футів за вишки, і певно, важило щонайменше тонну. За звичайних обставин таке видовище мене збентежило б, але скільки Требон був шахтарським містечком, я вирішив, що це швидше вияв громадської гордості, ніж фанатичної побожності. Більшість інших будівель у містечку були приземкуватими, складалися з грубих колод і мали дахи з кедрового гонту. Утім шинок там був пристойний, двоповерховий з оштукатуреними стінами та червоною черепицею на даху. Там неодмінно мала бути людина, яка знає про весілля більше. Усередині було дуже мало людей. Воно і не дивно, оскільки збір вважає був у розпалі, а до смеркання ще лишалося 5-6 годин. Попростувавши до шинкласу, за яким стояв шинкар, я як міг зобразив обличчям тривогу. «Перепрошую», – заговорив я. «Мені дуже соромно вас турбувати, але я шукаю одну людину». Шинкар був темноволосим чолов'ягою, що постійно супився. І кого саме? Сюди поїхала на весілля моя дворідна сестра, пояснив я. А я почув, що там сталася якась біда. На слої весілля насуплене шинкарове обличчя з кам'янів. Я відчув, як на мене дивився, дивляться, зумисне не дивляться в мій бік. Двоє чоловіків, які були біля шинкласу, трохи далі. Отже, це було правда. Сталося щось жахливе. Я побачив, як шинкар потягнувся і тиснув пальцями шинклас. Лише за мить до мене дійшло, що він тримається за залізного олівку, вбитого в дерево цвяха. Справи кепські, коротко промовив він. Мені б не хотілося щось про нього говорити. Прошу, заблагав я, з ноткою бентеги в голосі. Я гостював у родичів у темфоузі. Аж тут дійшла чутка, ніби щось сталося. Там усі зайняті, дожинають пшеницю. Пшеницю, тож я пообіцяв, що піду і подивлюся, що там була за халепа. Шинкар змірив мене поглядом. Е, «Простого розяву він ще міг би прогнати, але він не міг відмовити мені вправі знати, що сталося з моєю родичкою». «Нагорі є одна дівка, яка там була», – коротко сказав він. «Недутешня. Може, твоя двоюрідна. Свідок. Я відкрив рота, щоб поставити ще одне запитання, але він хитнув головою. «Нічого про це не знаю», – твердо сказав він. «І знати не хочу». Він повернувся і раптом заметушився довкола кранів на бочках із пивом. «Нагорі, у кінці коридору, зліва. Я прийшов залою і піднявся сходами». Я відчував, як тепер на мене вже не, буде, не дивиться ніхто. Змовчання відчував, і томну шинкаря було очевидно. Людина на горі була не однією з тих багатьох, хто там був. Вона була єдиною Єдиною з тих, хто вижив. Я дійшов до кінця коридору і постукав у двері. Спершу тихло, тоді ще раз гучніше. Повільно відчинив двері, щоб не наполохати того, хто сидить усередині. За ними виявилася вузька кімната з вузьким ліжком. На ньому лежала повністю одягнена жінка. Одна рука в неї була перев'язана. Голову вона повернула до вікна. Тож мені було видно, лише її профіль. Але я все одно її впізнав: Денна. Я напевно здійняв трохи шуму, тому що вона повернулася до мене, у неї округлилися очі, і тут уже мову відібрало її. Я чув, ти вскочила в якусь халепу, безтерботно промовив я. Той вирішив прийти на допомогу. Її очі на мить округлилися, а тоді примбужилися. Брешеш, сказала вона, іронічно скривши губи. Брешу, визнав я. Але це гарна брехня. Я зайшов на крок у кімнату і тихенько зачинив двері. Якби я знав, то прийшов би. Поїхати, почувши звістку, може будь-хто, зневажливо сказав вона. А от прийти, не знаючи про біду, може тільки особлива. Людина. Вона сіла і повернулася лицем до мене, звісивши ноги з ліжка. Тепер, придивившись, я помітив, що в неї, крім пов'язки на руці, ще й синець на вилиці. Я наблизився до неї ще на крок. «У тебе все гаразд?» – запитав я. Ні, відверто сказала вона, але могло би бути їй набагато гірше. Хай є грець. Вона повільно зіп'ялася на ноги, ніби не знаючи точно, скільки твердо стоятиме. Зробила один-два сторожких кроки і, здається, більш-менш задовольнилася результатом. Гаразд, іти я можу. Вшиваймося звідси. Кінець 71-го розділ.